Egyesült Államok, Washington, D.C. Az események öt perccel korábban gyorsultak fel. Az amerikai Sbirs ekkor érkezett a terület fölé, és onnantól kezdve Washingtonban és Párizsban is pontosan látták, hogy mi történik. Egyértelművé vált, hogy hatan valóban túlélték a kényszerleszállást, de még mindig nem volt biztos, hogy Putyin köztük van-e. Hiába rendelkeztek éles, nagy felbontású képpel a helyszínről, az arcokat még így sem tudták beazonosítani. A világűrből nézve ugyanis csak fölülről látni az emberek fejét, ezért nehezen felismerhetőek. A fehérház válság szobájában ennek ellenére elég gyorsan az a vélemény alakult ki, hogy putin él. Erre a hat túlélő pozíciójából következtettek, mert öten körbeállták a hatodikat, érzékelhetően még a testükkel is védve. Visual confirmation, kezdte elhajtogatni Joe Biden az asztal végéről, azt követelve a katonáktól, hogy vizuálisan erősítsék meg, hogy Putin él. Ő csak azután dönt. Menjenek oda a franciák, és nézzék meg, hogy pontosan kik állnak az út szélén. Innentől kezdve a katonák vették át a szót az Atlanti-óceán mindkét partján. Nehéz volt követni, hogy mi történik, mert olyan kifejezéseket használtak, amit a civil politikusok nem értettek a párizsi és a washingtoni bunkerasztaloknál. Menjenek közelebb a bogok, hangzott el Andréra és az ukrán idegen légiósokra célozva. A bog az amerikai katonai szlengben a boots on the ground csizmák a terepen rövidítése volt, vagyis azt akarták mondani, hogy a katonák menjenek a hat túlélő közelébe de André és az ukránok már maguktól is mentek, úgyhogy jött az újabb utasítás. Beat feet, igyekezzenek, szedjék a lábukat, pörögjenek. Fubar, jött a következő rövidítés, aztán, hogy kell egy jag, meg hogy PCOS. Joe Biden nem értette, de elfogadta, hogy ez ilyen. A katonák, amikor gyorsan kell tenni valamit, nem érnek rá hosszan, szépen, érthetően beszélni, de őt amúgy is csak a végeredmény érdekelte. Emmanuel Macron viszont nehezen diselte, hogy elveszíti a fonalat. A párizsi Jupiter szobában mindenkinek megnehezítette a dolgát, mert a magyarázatokat követelt, tudni akarta, hogy mi történik. A fehérház válság szobájában az amerikai vezérkari főnök Charles Q. Brown befogta a mikrofonját és közelebb hajolt Bidenhez. A francia elnökre célozva a fülébe súgott egy olyan katonai kifejezést, amit még Biden is értett. Oxigéntol vaj! Vagyis túl sokat beszél, elveszi a levegőt mások elől, a sokkal fontosabb dolgok elől. Joe Biden bólintott, és mosolyal az arcán a tábornokra nézett. A bölcs sokat látott államférfit akarta ma reggel is alakítani. Mint mindig. Ekkor bejelentkezett André. Egy hátsó kanyonon keresztül vágtak át a Csujszkii főút felé, és a repülőgép roncstól másfél kilométerre bukkantak fel. Az autót lent hagyták a szikla mélyedés rejtekében, feljebb máztak, körülbelül húsz métert, ahol maguknak búvó helyett, a fegyvereknek pedig megfelelő támasztékpontokat láttak, aztán szemügyre vették a helyzetet. A két optikás Steiner lézertávcsővel ekkora távolságból könnyedén meg tudták állapítani, hogy a kör közepén valóban Putyin áll. Rögtön látták. André megerősítette, hogy az orosz elnök él, és várta a parancsot. Visual confirmation positive, közölték az amerikai elnökkel, aki bólintott, mert megértette, hogy a katonák azt akarják ezzel mondani, Putyin él. De ennek ellenére nem mondott semmit. Egyelőre nem adott tűzparancsot, mert a döntő szó csak az övé volt. A franciák mindössze a végrehajtó embereket juttatták a helyszírre, de ez valójában akkor is egy amerikai akció. Amerikai műholdak, amerikai koordináció, amerikai rakétákkal, és alapvetően a CIA információival. Biden hezitált. Már megint. Ugyanúgy, mint pár órával ezelőtt, amikor Putyin gépére csak két patriot rakéta kilövését engedélyeztet. Amióta áldását adta erre a kalandorakcióra, mindig kikötötte, hogy soha ne lehessen visszavezetni hozzá a szálakat. A Kreml elleni akció is ilyen volt. Akár egy orosz pilóta öngyilkos merényletének is tűnhetett. Aztán egy gyakorlaton, ahol 26 ország vett részt, eltévedt két rakéta. Ez is megesett már, ez is rendben, de nyíltan mindenki szeme agyonlőni Putint. Amikor valószínűleg orosz műholdak is látják az eseményeket. Kínaiak pedig biztosan. André közben felmérte a helyzetet. Térben szabadon álló emberek ellen az Akeron páncéltörővel semmire sem mennek, tehát a Macmillan mesterlövész puskára lesz szükségük. Pozíciót fogtak. Az alacsony kétlábú bipodokra rátámasztották a fegyvereiket, elosztották a szerepeket, ki fog lőni, és ki lesz a felderítő, aztán bemérték a távolságot. 1442 méterre voltak Vladimir Putyintól. Kezelhető, megoldják. Még mindig nem jött parancs. A másodpercek viszont pörögtek. Gorzsekén üzenete, amit a feleségének küldött, Végül eljutott hozzájuk. Tudtak róla Washingtonban, Párizsban, és tudott róla André is. A harminc perc, amit a vezérezredes a feleségének adott a gyerekek összeszedésére, vészesen fogyott. Nem sokára tehát orosz műholdak is lesznek felettük, és mindent látni fognak. André egyre türelmetlenebbül várt. Miért nem jön a parancs? Mi történik? Közben kihasználták az időt, és minden adatot összegyűjtöttek, amit csak lehetett. Hőmérséklet, nyomásértékek, levegőmozgás, a szokásos feladat. Joe Biden majdnem másfél percig bizonytalankodott. Mégsem sürgette senki a washingtoni asztalnál, néma csendben vártak rá. Történelmi jelentőségű volt a döntés, tudták, hiszen oroszország elnökének a lelövését kellett elrendelni. Biden azt gondolta, hogy sarokba szorítani elmaszhatolható repülőgép támadást, szervezni Putyin ellen, és ezzel megágyazni egy katonai pucsnak egészen más dolog, mint nyíltan lelőni az orosz elnököt. Az gyilkosság. Innentől kezdve majd egymásra vadásznak a világ államfői. Ez lesz az új norma? Az amerikai elnök fejében millió összefüggés cikázott. Nem tudta, hogy mit tegyen. Hirtelen megértette, hogy az első öbölháborúban George Bush miért döntött úgy az utolsó pillanatban, hogy mégis életben hagyja Saddam Husseint, Átérezte a dilemmát, pedig az amerikai deszantosok már célba vették az iraki diktátort, mint most a francia idegen katonái is Putint. Öntelten arra gondolt, hogy némelyik probléma tényleg annyira komplex, hogy a jól informált és túl intelligens emberek, mint amilyen ő is, képtelenek döntésre jutni ilyen esetben. Mennyivel egyszerűbb lenne a helyzet, ha most Donald Trump ülne ebben a székben? Ő persze nem hezitálna. Durr bele! Konkrétan ez jutott az eszébe, de nem szégyelte el magát, és a gondolatait sem terelte vissza ide az asztalhoz. Az amerikai elnökök döntéseinek nehézségeim merengett. Elkalandozott a múltba, mert eszébe jutott Barack Obama ehhez hasonló bizonytalankodása is, egy ugyanilyen bonyolult döntési helyzetben. Szíria, Bashar el-Assad. Őt is életben hagyták. Akkor a lelnökként és az események szemtanújaként nem érezte át kellőképpen a dilemmát, de most igen. Viszont arra is emlékezett, hogy utólag mindig kiderült, Obama hezitálása mennyi kárt okozott. Úgyhogy végül döntött. Már épp Macronhoz fordult volna, amikor a katonák az óceán mindkét partján észrevették a voz műhold élőképén, hogy egy ismeretlen autó közeledik Putyinék felé. Beazonosíthatatlan objektum egy kilométerre, hangzott el a washingtoni válságszobában. Oda kapták a fejüket. Biden, akiben bennakadt a szó, és a körülötte ülők is, mindenki döbben tekintettel figyelte a következő egy perc eseményeit. Párizsban sem jutottak szóhoz. A Jupiter szobában Macron és az ő emberei is a monitorra meredtek. A francia elnök már percek óta egyre jobban érezte az oxigén hiányt, de most nem azért, mert túl sokat beszélt, hiszen egy ideje meg sem szólalt. Épp ellenkezőleg Joe Biden habozása bosszantotta fel. Alig tudott a dühén uralkodni, amikor mindenki máshoz hasonlóan az imént neki is néma csendben kellett Joe Bidenre várnia, mintha legalábbis valamiféle orákulum lenne az amerikai elnök, akiből kiárad a szent bölcsesség, amikor majd megnyilatkozik. Úristen, gondolta Makron, hogy eljárt felette az idő, végleg kiöregedett. Bár lehet, hogy mindig is pancsár volt, ugyanolyan, mint egykor Obama. Döntésképtelen, ezért állandóan menekülő utakat keres. Éles helyzetekben csak azon jár az esze, hogy mikép úszhatná meg a dolgokat. Pedig egyszerűen csak nem mer dönteni. Mennyire ismerős ez neki. Franciaország is tele van ilyenekkel, politikusokkal, akik csak abban határozottak, hogy nem akarnak határozni, mindig csak sodródnak, a másikat lesik, és végül elmaszatolják a felelősséget. Belül keménynek érzik magukat, kifelé is ezt játszák, de a szilárdságuk legfeljebb arra jó, hogy valahogy fennmaradjanak a víz felszínén, ami aztán elsodorja őket. A hatalom igazi impotensei. Joe Biden is ilyen. Macron most azt látta a műholdkép monitorján, hogy Putyint bepréselik egy autóba, ahonnan előtte kicibáltak két embert. Putyin körül a fegyveresek valószínűleg a testőrei. Pontosabban az az ember, akit pisztolyt rántott fegyveresek körbe fognak. Ő lehet Putyin. És már indulnak is. Macron majdnem megkiáltotta magát, hogy akáron beléjük lőjék szét az egész kocsit páncéltörő rakétával, pont úgy, mint 15 perccel ezelőtt az irányítótoronynál a kisbuszokat. De ebben a pillanatban ő is megijedt. Minden belső nagyszájúskodása ellenére váratlanul azon kapta magát, hogy képtelen meghozni az igazán súlyos döntést. Inkább ő is Bidenre vár. És amúgy is. Valójában ez egy amerikai akció volt. Bidené a felelősség. Állítsák meg őket, adta ki végül ő a felemás parancsot Biden helyett, aki továbbra sem szólalt meg Washingtonban, csak a képernyőre merett. Macron az Elizé Palota elnöki atombunkerjából szólt bele az akcióba, hogy időt nyerjenek, de csak döbben tekinteteket kapott cserébe. Itt Párizsban is mindenki Washingtonra várt, és akkor most átveszik ők az irányítást? Bernard, nézett parancsoló tekintettel a titkosszolgálat vezetőjére, a francia elnök, azt mondtam, hogy állítsák meg őket, André és az ukránok ezek után lőtték ki a terepjáró kerekeit. Lefelé céloztak, de a kocsi mozgott, így pár lövést elvétettek. Eltalálták a motorháztetőt és véletlenül a hátsó csomagtér oldalsó ablakát is, ahol vérfröccsent, valószínűleg lelőttek valakit. A terepjáró megfeneklett. Senki sem mozdult, az oroszok az autóban maradtak. André az Eglin-jeladón keresztül közölte, hogy Putyint az első ülésen látja. Él, nem sérült meg. A kocsiban összesen hatan vannak, de lehet, hogy közülük már csak négyen vagy öten élnek. Mi legyen? Továbbra is várja a parancsot. És ekkor, de ekkor aztán tényleg, Washington és Párizs között koordinálhatatlanná vált a helyzet.